Ni dată o chemare ca sa fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slavai mare sovestim or jungenen cetat lăudăm și mulțumim Dumnezeu lui sublim, el ni bun și sfânt, și, în și pe pământ, el mi dată, și sfânt. La microfon este Preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul numărul 2 pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu. Așa după cum am anunțat în lecțiunea precedentă, astăzi ne vom începe studiul asupra Evangheliei după matei. Este adevărat că sunt tare bucuros să-mi încep expunerea, dar numai înainte de a prezenta istorioara, care am promis că va însoții fiecare lecțiune din serialul nostru de programe. Pentru lecțiunea de astăzi am ales o întâmplare adevărată, relatată de Părintele State. Se spune că o femeie, dorind să meargă într-un oarecare loc, urma să treacă pe o punte pe care tocmai stătea un om. Cum omul nu căta spre ea, femeia își cătă de drum fără să scoată un cuvânt. Dar când s-a întors femeia din treburile ei, omul acela sta tot în același loc rezemat de parmalăc. De data aceasta, femeia n-a vrut să treacă pe lângă el fără să-i vorbească ceva. Se îndreptă deci către el și pomeni cuvintele din psalmul 46 care astfel glăsuiesc. Este un râu, o apă ale cărei curgeri înveselesc cetatea lui Dumnezeu. Câțiva ani mai târziu, un om sta în spatele ei la biserică, se apropie de ea, îi deschise Biblia și cu degetul arătând spre versetul de mai sus îi zise – Vă aduceți aminte de mine și de aceste cuvinte? Stam pe punte și mă gândeam să mă înnec, dar aceste cuvinte m-au scăpat de la moarte și m-au dus încet, încet la dobândirea Mântuirii. Iată, dragii mei ascultători, ce putere este ascunsă în binecuvântatul cuvânt al lui Dumnezeu, cuvânt pe care, prin puterea lui, cât și bunăvoința dumneavoastră, îl vom studia și noi împreună, în cadrul emisiunii noastre de radio denumită Evanghelia Lumina Vieții. Vom începe așadar și noi cu începutul și vom da citire unui cuvânt înainte, urmat de o mică introducere, după aceea vom de la citirea și meditarea asupra versetului 1 din Matei, capitolul 1. În porțiunea cuvânt înainte, autorul acestor meditații, preotul Niculiță, spune următoarele. Nu te trudi să cauți în aceste pagini filozofie căci n-ai să găsești. Nu căuta nici poezie, nici stil pompos. Nu căuta nici gândire subtilă, nici mistica adâncă, nici teologie înaltă căci de asemenea n-ai să găsești. Toate acestea le poți găsi în altă parte dacă vrei. Cartea de față este un umil indicator spre acela care este întruchiparea filozofiei, el fiind comoara științei și a înțelepciunii, după cum citim la Coloseni, capitolul 2, versetul 3. Acela care este întruchiparea frumosului, el fiind adevărul, în Ioan 14 6, și adevărul este poezia desăvârșită și frumosul cel mai simplu. Acela care este cel mai ascuns și totuși cel mai ușor de găsit, cel mai înalt și totuși cel mai aproape, acela care este viața și fericirea. Iisus este numele Lui. În El, orice suflet găsește totul după cum este arătat la Coloseni 2, cu versetul 10. Dacă acest umil indicator Arată pe Isus, atunci apropie-te de El cu credință, dragul meu ascultător, cu credință sinceră și în El vei afla totul, și viață, și înțelepciune, și frumusețe, și adevăr, și pace, și fericire. El îți potorește setea închip chip desăvârșit pentru veșnicie. Slăvit să fie numele Lui! În mica introducere, care urmează să-i dau acum citire, vom face cunoștință cu mai multe trăsături ale Evangheliei după Matei, după cum urmează. Noul Testament este o parte a Scripturii Dumnezeiști pe care trebuie să o cerceteze creștinul mai întâi ca să învețe cum să meargă pe calea mântuirii, iar necreștinul, cel nemântuit, să ajungă la mântuire prin credința în Mântuitorul Isus Hristos. La fel ca și Vechiul Testament, Noul Testament este alcătuit din mai multe cărți, în fruntea cărora se află Evangheliile, care ne descriu viața și activitatea Domnului Isus Hristos, Fiului Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Numirea Evanghelie este de origine greacă și înseamnă răsplata pentru o veste bună. Mai târziu însemna vestea bună însăși, căci cea mai bună veste care s-a adus cândva omenirii este vestea despre opera de mântuire împlinită de Mântuitorul Isus Hristos. El a luat trup omenesc ca să poată plăti prețul de răscumpărare din robia păcatului a întregului neam de oameni coborât din Adam. Învățătura despre mântuire... A propovăduit-o Mântuitorul nostru în timpul celor trei ani și jumătate înainte de moartea sa pe crucea de pe Golgota. El a numit învățătura sa Evanghelie, adică Vestea Bună. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, sunt cuvintele cu care Mântuitorul Hristos și-a început slujba publică așa cum le găsim la Marcu 1 cu 15. Aceste cuvinte au fost deci începutul propovăduirii sale. Sfinții apostoli, ucenicii lui, au dus mai departe pe toată fața pământului Evanghelia Mântuirii. Unii din ei au și scris o parte din învățătura și activitatea Domnului. Aceste scrieri s-au numit Evanghelii după vestea bună pe care o conțineau. Deci, în această ultimă însemnare, Evanghelia este dată ca titlu primelor patru scrieri ale Noului Testament. Cu toate că, după cum ne informează Sfântul Evanghelist Luca, au existat mai multe asemenea încercări de a se istorisi înscris viața și activitatea Mântuitorului, vedem la Luca 1, primele două versete, Biserica Creștină de la început a recunoscut numai patru evanghelii canonice care poartă pecetea inspirației divine. Este atât de profundă și unanimă părerea că numai patru evanghelii trebuie să fie, încât unii din sfinții scritori ai Bisericii Primare încearcă să motiveze această realitate în diferite forme. Spre exemplu, Sfântul Irineu de la secolul II spune, Precum există patru regiuni ale lumii, la fel trebuie să fie și patru evanghelii, cei patru stâlpi pe care se sprijină biserica întemeiată în lume. Sfântul Ciprian de la secolul 3 compare cele patru evanghelii cu cele patru râuri din Eden. Foarte răspândită era și părerea că la cele patru evanghelii s-ar referi cele patru făpturi vii despre care ne vorbește viziunea prorocului Ezechiel din capitolul 15 al cărții lui și cei patru îngeri din viziunea lui Ioan, așa cum ne sunt prezentați în Apocalipsa 4 cu versetul 6. După numele scriitorilor au fost numite și cele patru evanghelii, adică Evanghelia după Matei, după Marcu, după Luca și după Ioan. S-a pus cuvântul după pentru a se arăta limpede că nu acești scriitori sunt autorii adevărați, adică nu ei au creat materialul pe care îl descriu, ci l-au redat numai în forma pe care au crezut-o mai potrivită, pentru cititorii. Autorul adevărat este Domnul Iisus, iar Duhul Sfânt a adus aminte scriitorilor despre cele întâmplate. Fericitul Ieronim, ținând seama de cuprinsul fiecărei evanghelii și de părerea că la ele s-ar referi cei patru îngeri din Apocalipsa, le-a găsit câte un simbol. Îngerul, pentru evanghelia după Matei, Leul, pentru evanghelia după Marcu, Taurul în aripat pentru Evanghelia după Luca și Vulturul pentru Evanghelia după Ioan, acesta din urmă pentru înălțimea ideilor cuprinse în Evanghelie. Origen, Irineu, Augustin și alți sfinți părinți vorbeau despre o singură Evanghelie în patru forme. Sfintele Evanghelii sunt documente istorice cu privire la persoana și activitatea Domnului Isus Hristos. Scriitorii lor au prins câte ceva din viața și învățătura Mântuitorului, căci ar fi fost imposibil să se prindă totul. Dar ceea ce s-a prins este absolut necesar pentru mântuirea noastră, după cum zice și evanghelistul Ioan, Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost Scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Ioan 20, versetele 30 și 31 Să nu ne mire deci faptul că din Evanghelii lipsesc unele date asupra vieții și activității Domnului, că o Evanghelie vorbește despre un eveniment pe care toate celelalte îl trec cu vederea, că de multe ori nu se arată ordinea cronologică a faptelor și învățăturilor. Evangheliile nu sunt, așadar, niște biografii complete ale Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Cea din tâi din cele patru evanghelii canonice are titlul Sfânta Evanghelie după Matei. Ea este o expunere sistematică a vieții și activității Domnului Isus Hristos, desfășurată în special în Galileea, a morții și învierii Lui în Ierusalim. Cuprinde 28 de capitole. Cât despre conținutul ei, se poate grupa în trei părți. Partea întâi, care conține capitolul 1 până la capitolul 4, versetul 11. Aceasta este cartea neamului Lui Isus Hristos, genealogia Lui, cuprinde nașterea Lui și câteva momente din de copilărie? Apoi începutul activității lui Ioan Botezătorul, Botezul Mântuitorului la Iordan și ispitirea lui în pustie. Partea a doua cuprinde de la capitolul 4, versetul 12 până la capitolul 18. Aici întâlnim descrierea activității Domnului Iisus în Galileea, învățătura și minunile lui, alegerea și pregătirea apostolilor, conflictele mântuitorului cu conducătorii religioși ai poporului iudeu, în special cu fariseii. Partea a treia cuprinde porțiunea de la capitolul 19 până la 28 și aici întâlnim descrierea activității Domnului Iisus în drum spre Ierusalim, primirea cei s-a făcut în capitala țării, activitatea desfășurată în Ierusalim în cele câteva zile înainte de Paști, neînțelegerile cu farisei, saducheii și preoții, hotărârea sinedriului de a-l condamna la moarte, cinacea de taină, patimile și moartea, învierea și arătările după înviere, trimiterea apostolilor pentru propovăduirea Evangheliei până la marginile pământului. Evanghelia aceasta a fost scrisă de Apostolul Matei, care, înainte de chemarea lui la apostolie, a fost vameș, de citit, Matei 9, versetele 9 până la 13. La fel ca și ceilalți apostoli, Matei, în ziua 50.000, a primit Duhul Sfânt, adică a fost născut din nou, apoi a participat și el la organizarea comunităților creștine din Ierusalim până la începutul persecuției lui Irod Antipa, când, împreună cu ceilalți apostoli, a trebuit să părăsească Palestina pentru o vreme. Aceste date le citim în Faptele Apostolului, capitolul 12, versetul 17. Tradiția spune că ar fi plecat în Etiopia, India, în Arabia răsăriteană și Parția, unde a propovăduit Evanghelia. Se spune că Apostolul Matei ar fi murit moarte de martir în Fenicia, probabil în Tir sau Beritus. Nu se cunoaște anul morții. Matei a scris evanghelia sa în limba ebraică pentru comunitățile creștine din Palestina prin jurul anului 45, când îl purta gândul să plece în altă parte a lumii pentru propovăduire. Tradiția spune că apostolul Bartolomeu ar fi dus cu sine originalul acestei evanghelii când a plecat în Arabia Răsăriteană și că pe la anul 200 s-ar fi găsit manuscrisul acolo. Fericitul Ieronim adaugă că... Panten, învățător creștin din Alexandria, ar fi dus această evanghelie cu sine în Alexandria. Evanghelia după Matei îl înfățișează pe Hristos în caracterul de fiu al lui David și al lui Avram, adică în legătură cu făgăduințele făcute lui Israel. Această Evanghelie este, de fapt, istoria respingerii lui Hristos din partea poporului și, prin urmare, este istoria osândirii poporului. Scopul Evangheliei după Matei este de a arăta pe Domnul ca împlinind făgăduințele făcute lui Israel și prorociile în legătură cu Mesia. Cât privește autenticitatea acestei Sfinte Evanghelii, afară de argumentele puternice interne, cum că scriitorul cunoaște perfect Sfintele Scripturii ale Vechiului Testament și că el nu e altul decât unul din cei 12 apostoli, avem apoi argumentele externe de la scriitorii creștini apostolici, care folosesc citate din Evanghelie, cum ar fi de pildă Barnaba, Clement Romanul, Ignatie și Policarp. Apologeții din secolul II, Atenagoras, Teofil din Antiohia și în special Justin Martirul. Avem apoi scritori bisericești foarte de timpuriu, Irineu, Clement, Alexandrinul, Tertulian și Origen. Apoi șirul nesfârșit de scriitori creștini începând cu secolul IV. Criticii care s-au ridicat în decursul istoriei n-au avut nicio putere ca să împiedice această scriere sfântă, care, alături de celelalte scriere ale Noului Testament, a portat solia mântuirii în mijlocul lumii păcătoase, înălțând numele Domnului Isus, singurul nume prin care se poate primi mântuirea. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru biruința adevărului sau pe pământ, adevăr care liberează și fericește pe om, ducându în templul luminii și al dragostei dumnezeiești. Încă o scurtă lămurire. Cartea de față nu este un comentariu exegetic al Evangheliei după Matei, în forma comentariilor obișnuite, ci meditații asupra tuturor versetelor care alcătuiesc Evanghelia luate la rând, peste o mie. Îmi însușesc și eu, spune preotul Niculiță, autorul acestor meditații, Gândurile fericitului Augustin scrise prefața cărții despre Trinitate. Citez. Dragul meu, nu urma cărții mele la fel ca sfintelor scripturi, ci tot ce găsești în scriptură și nu credeai înainte, să crezi în continuare fără îndoială. Dar în scrierile mele să nu iei drept sigur nimic din ceea ce considerai altădată ca nesigur, dacă nu-ți va fi dovedit că lucru este sigur, că e în desăvârșită armonie cu Sfânta Scriptură și cu mintea sănătoasă. Ibiți ascultători, debutăm acum cu versetul 1 din Evanghelia după Matei, capitolul 1, verset care spune Cartea neamului lui Isus Hristos. Iubiți ascultători, Sfânta Scriptură vorbește despre mai multe cărți, însă Cartea Neamului lui Iisus Hristos și Cartea Vieții Mielului arătată în Apocalipsa 13 și 21 au o deosebită însemnătate pentru cei credincioși. Toți copiii lui Dumnezeu, toate fapturile noi sunt din neamul lui Hristos, el fiind cel din născut dintre mai mulți frați, cum scrie la Romani 8 cu 29. Așa după cum Israelul pământesc a dat omenirii pe Cristos după trup, tot așa Israelul duhovnicesc dă zilnic omenirii pe Hristos după Duh. Neamul lui Isus Cristos după Duh sunt toți urmașii lui de la Rusarii și până la venirea sa a doua oară care o vom aștepta. Fiecare urmaș al său, fiecare mădular din Marele Neam Duhovnicesc, este un purtător de Hristos, cum foarte potrivit spun unii din învățătorii ai Bisericii. Sfântul Simeon, noul teolog, spune, Hristos s-a făcut locaș nouă și noi ne-am făcut lăcașul său. Sfântul Grigorie de Nazianz Să fim ca Hristos, căci și El s-a făcut ca noi. Să ne facem pentru El Dumnezei, căci și El s-a făcut pentru noi Om. Sfântul Irineu, Domnul Iisus Hristos, ca să ne facă ceea ce este El însuși, potrivit nemăsuratei Lui iubiri, s-a făcut ceea ce suntem noi. Sfântul Ioan Gură de Aur, Fiul lui Dumnezeu cel fără de început și Fiul adevărat, a primit de a fi și Fiul lui David pentru ca să te facă pe tine Dumnezeu, a primit de a deveni robul Tatălui,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 că sunt scris în veșnica și strălucita cartea vieții, când eu îl arăt pe Hristos în toată trăirea mea. Viața lui Hristos în mine mă arată că fac parte din neamul lui. Hristos a născut pe toți ai lui și toți ai lui îl nasc pe Hristos în omenire. Cel născut de Hristos va da naștere lui Hristos în alt om, cum vedem la Galateni 4 cu 19 și la Filimon versetul 10. Așa după cum fiecare mădular din Israelul pământesc a contribuit la nașterea lui Hristos după trup, tot așa fiecare mădular al Bisericii contribuie la nașterea adevărului a lui Hristos într-o inimă și în omenire în general. Și după cum fiecare Israelit trebuie să fie conștient că face parte din neamul mesiei și să știe precis cărei seminții aparține, tot așa și fiecare Israelit duhovnicesc trebuie să știe precis dacă este scris în cartea vieții, mielului, și să fie conștient de acest lucru. Cine este din neamul împăratului se poartă în așa fel ca să nu facă de reușine acest neam și toți cei din jur știu lucrul acesta. Cine este din neamul lui Hristos, cine este scris în cartea vieții lui, la fel dovedește tuturor acest lucru printr-o trăire practică a vieții lui Hristos. Dragul meu, faci și tu parte din neamul lui Hristos? Iată o întrebare la care cei înțelepți se vor grăbi să dea un răspuns acum, cât încă mai ține de ei să schimbe apartenența. Pentru că trebuie să știe bine fiecare, cei care nu aparțin lui Hristos, aparțin celuilalt. Tocmai de aceea am spus că cei înțelepți se vor grăbi să dea un răspuns pentru ca în cazul în care nu aparțin încă Lui Hristos să se grăbească în a se preda Lui Hristos. În minutele care ne mai rămân, iubiți ascultători, vă vom directa cu un recital de poezii. Am ales să citim prima dată o poezie intitulată ne învățat, iubirea, semnată de Valentin Popovici, fiul lui Alexa Popovici, unul din pionierii plantării primelor biserici române baptiste din Chicago, Statele Unite. Poezia sună în felul următor. Ne-ai învățat iubirea și umilința sfântă când ai venit, isuse la noi jos pe pământ. Și până azi, zadarnic, atâția se frământă să te urmeze în alt chip, nu după altă tău cuvânt. De ce am nevoie oare de atâta bogăție când Tu, Isuse Doamne, N-ai vrut să fi bogat? De ce mândri de șarte cărarea mi-ombie când drumul umilinței, tu, rege, l-ai umblat? Ce straniu mi se pare să știu că am atâtea ce n-au nicio valoare în cumpăna din cer. Cam strâns zadarnic lucruri și mi-am pierdut puterea clădind nisip de visuri. Ce praf se fac și pierd. Ce straniu mi se pare să am o casă mare când știu că tu adesea n măcar un pat. Ciudat, eu stau în tihnă și toți îmi dau onoare când tu, stăpânul lumii, erai un alungat. Și vânturi aspre poate ți-au usturat obrajii, ce lacrime amare vărsate ai în pustiu, iar noi, la mese pline, petrecem fără griji. Creștinii azi, Iisuse, de lacrimi nu mai știu. Ne-a înrobit confortul și banii ne îndoaie. Am vrea mai mult să strângem în pumnul nostru mic, să cătuim pământul de aur și gunoaie și doar avem atâtea, iar tu n nimic. Ai adunat pe drumuri săracii și desculții. Ei învățat iubirea și ei te-au ascultat. Cu vame și la masă ai stat stăpâne al lumii, cu păcătoși în stradă și nu te-ai rușinat. Iar noi, umblăm ca umbre pe drumuri fără capăt, ne strângem între palme furtuni de patimireci, ne-am înălțat statuia și ne admirăm portretul, iar inimile scoale, pustii suntem și seci. Ne-am adunat averea din muguri de urzică. Din valuri fără soare, din rou fără zori, și ne fălim cu steaua ce mândră se ridică în mintea rătăcită a unor bocitorii. Ce mult vrea să ne spună umblarea ta prin lume, privind avutul nostru, ambarul încărcat și fața dolofană, iar tu târăști o cruce, măsori Ierusalimul de sculți și însângerat. Și cum voi sta în picioare în ziua cea din urmă, în fața ta, Isuse, când eu aici am strâns din zi cu zi mândrie și fală și putere, iar tu, umblând prin lume, ai suspinat și ai plâns? Mă iartă, o părinte, că abia înțeleg străfundul adâncii umilințe în care te-ai născut. De-abia că pot pricepe poteca spre grădină și locul unde spasme paharul l-ai băut. Și fă o stăpâne, să văd clar adevărul ce niciodată lumea nu mi l-ar putea da, că mult mai mult ca toate în viață cântărește o inimă predată pe altar în slujba ta. Arată-mi drumul slavei ce duce spre pustie, cununa bucuriei ce -o dai celor ce plâng. Învață-mă că pacea o dai în strântorare, că roadele răbdării din lacrime se strâng. Că dragostea e aur, e cel mai scump tezaur, dar n-are strălucire fără de lumina ta și ajută-mă ca toate să caut umilința și în numele tău, Doamne, să-l pot glorifica. Amin.